Muri abbattuti diventano ponti rileggendo Lord On the water line stood me so beautiful in the quiet siamo E buonasera a tutte le radioascoltatrici del martedì femminista e lesbico autogestito. Non vi siete sbagliate, siamo noi che questa sera andiamo in onda in via eccezionale, quindi non il secondo e non il quarto, ma chiudiamo, diciamo, questo marzo. Ci siamo prese questo piccolo spazio, quindi siamo eh, qui un po' così <ride> clandestine un po'. Ci siamo prese io e Elisa che ce l'ho qui innanzi a me e eh, con cuffie e mixer alla mano. Eh, quindi continuiamo con la lettura di Zami, così riscrivo il mio nome, una biografia di Audri Lord e continuiamo con una Lord che arriva buona buona fresca fresca in Messico. Quindi uno stacco musicale e eh, diamo inizio alle letture. Dal Palazzo delle Belle Arti a El Ángel de la Reforma, lungo la larga avenida Insurgentes, si estendeva il cuore del distretto federale di Città del Messico. Era un mare di suoni, e odori e esperienze in cui sguazzavo con piacere ogni giorno. Mi ci vollero 2 giorni per adattarmi all'altitudine elevata della città e alla consapevolezza di trovarmi in un paese straniero, sola, con una competenza linguistica meramente rudimentale il primo giorno esplorai a tentoni a partire dal secondo giorno accesa dal trambusto e dal calore delle strade mi senti piena di entusiasmo e curiosità e sempre più a casa camminai per miglia e miglia attraverso la città davanti ai negozi moderni e a vecchi musei e famiglie che mangiavano fagioli e tortiglia su un bracere collocato tra due palazzi attraversare strade e strade piene di gente dalle facce brune Aveva un effetto profondo e desilarante su di me, diversa da qualsiasi altra esperienza avessi mai fatto. Erano i cortesi sorrisi di passanti, sguardi di ammirazione e curiosità, la sensazione di stare in un posto in cui volevo stare e che avevo scelto essere notata e accettata da gente sconosciuta delineò la mia immagine pubblica e mi diede sicurezza mentre me ne andavo per la città a fare la turista e mi sentivo audace e avventurosa e speciale. Mi godevo le attenzioni dei negozianti intorno all'hotel da cui compravo le mie modeste provviste. Ah, la signorita morena, buenos días. La donna da cui avevo comprato il giornale all'angolo di Reforma allungò la mano e accarezzò i miei capelli corti al naturale. "Hai che bonita esta la cubana!" Io le sorrisi. Per via del mio colore e del taglio dei capelli mi chiedevano spesso se ero cubana. "Gracias, señora," risposi aggiustandomi intorno alle spalle il rebozo dal colore vivace acquistato il giorno prima. "No, yo estoy de Nueva York." I suoi occhi scuri, luminosi, si spalancano per la meraviglia e mi diede dei colpetti affettuosi sul dorso della mano con le dita secche e rugose, tenendo ancora in mano la moneta che le avevo appena dato. "Hai con Dio, ninia", le sentii dire mentre mi allontanavo per strada. Quando arrivava mezzogiorno, mi lasciava a bocca aperta che le strade di una città potessero essere così movimentate e così accogliente allo stesso tempo. Nonostante tutti gli edifici in costruzione, c'era un'atmosfera di colore e luce, resa più festosa dai murales colorati che decoravano le facciate laterali dei palazzi alti, pubblici e privati. Persino i palazzi dell'università erano coperti di murales e a mosaico dai colori abbaglianti. Venditori di biglietti della lotteria a ogni angolo e a spasso per il parco Catopulpec con una serie di tagliandi dei colori allegri appuntati sulle loro camicie. Bambini in uniforme di ritorno da scuola in gruppi e altri bambini dallo sguardo altrettanto vivace, troppo poveri per andare a scuola, seduti a gambe incrociate su una coperta insieme ai loro genitori, all'ombra di un palazzo, a ritagliare suole per sandali a poco prezzo da pneumatici consumati gettati via. Il Banco Nazional dei Pegni, di fronte al Seguro Social, l'ufficio per l'indennità di disoccupazione, il venerdì a mezzogiorno. Lunghe file di giovani impiegati statali, lì a riscattare chitarre e scarpe da ballo per i weekend in vista. Bambini piccoli, con gli occhi sgranati, che mi prendevano per mano e mi conducevano fino alla bancarella della loro mamma, allestita su tavoli protetti dal sole con delle coperte gente per strada che mi sorrideva senza conoscermi solo perché si faceva così con gli sconosciuti c'era un parco bellissimo chiamato Alameda che si estendeva per molti isolati lungo il centro del distretto dal Nezio a Yocotil fin giù dietro il palazzo delle belle arti alcune mattine uscivo dall'hotel appena era giorno prendendo un autobus per il centro della città per passeggiare nell'Alameda Mi sarebbe piaciuto moltissimo passeggiare al magnifico chiaro di luna, ma avevo sentito che le donne sole non andavano in giro per Città del Messico quando era buio. Allora, durante i primi giorni in Messico, passavo le mie serate a leggere Guerra e Pace, che non ero mai riuscita a leggere prima. Scendevo dall'autobus davanti al Museo delle Belle Arti, inalando il profumo pulito dei cespugli bagnati e dei boccioli mattutini e dei bellissimi alberi delicati. Prima di entrare nel parco, compravo un pan dolce da un fattorino che passava in bici, il suo enorme sombrero con la testa rivoltata all'insù, posto accuratamente in equilibrio sulla testa, con sopra un alto cumulo di quelle pagnotte saporite, ancora calde dei forni di sua madre statue di marmo costellavano i sentieri lungo tutto il parco dove più tardi, durante il giorno, gli impiegati dei palazzi dall'altra parte della strada avrebbero fatto il loro paseo di mezzogiorno la mia statua preferita era quella di una ragazza nuda di pietra beige in ginocchio, avvolta stretta in se stessa, la testa piegata che salutava l'alba Camminando nella tranquillità fragrante del mattino, nella lameda, i rumori del traffico vicino in aumento eppure attenuati, mi sentivo aprire come un grande fiore, come se la statua della ragazza nuda si fosse animata e alzasse la testa per guardare il sole a pieno viso. Quando mi immergevo nel flusso della mattina, presto, nell'avenida, sentivo la luce e la bellezza del parco risplendere attraverso me e la donna che accendeva i carboni nel braciere all'angolo mi sorrideva leggendomelo in viso Fu a Città del Messico in quelle prime settimane che cominciai a interrompere l'abitudine di una vita a guardarmi i piedi camminando per strada C'era sempre così tanto da vedere e così tante facce aperte da leggere che mi allenavo a tenere sullo sguardo mentre camminavo e il sole era caldo e piacevole sul mio viso. Dovunque andassi c'erano facce brune di ogni sfumatura che incontravano la mia e vedere il mio stesso colore riflesso sulle strade in così gran numero era per me un'affermazione nuovissima e molto entusiasmante. Non mi ero mai sentita visibile prima. E non avevo mai neanche capito che non dovevo sentirmi così. Non avevo fatto amicizia a Città del Messico e mi accontentavo delle conversazioni un po' in inglese e un po' in spagnolo con la signora delle pulizie, sul tempo, sui miei vestiti e sul bidé. Con la signora dalla quale compravo due tamales caldi avvolti nelle foglie di mais e una bottiglia di latte dal bollino blu per la cena ogni giorno e con l'addetto alla reception che lavorava di mattina nel piccolo albergo di seconda classe dove avevo la mia minuscola stanza alla fine della mia prima settimana lì mi recai alla città universitaria con i murales nuovi e mi iscrissi ai corsi di storia ed etnologia del Messico e di folclore iniziai a pensare di cercarmi un posto più economico e stabile per vivere pur mangiando cibo comprato per pochi soldi dai venditori per strada Il fatto di non poter cucinare incideva sul mio gruzzolo. Restringeva anche di molto la mia dieta, dato che mangiavo solo quei cibi che ero sicura non mi avrebbero dato la diarrea, rovina dei turisti a Città del Messico. Un giorno, dopo aver passato due settimane in giro per il distretto urbano, andai verso sud, a Quer Navaca, con l'autobus per incontrare Frieda Mathieu e la sua giovane figlia, Tammy. Il nome di Frieda mi era stato dato da un'amica di Rea, che aveva lavorato come infermiera con Frieda nel battaglione Lincoln durante la guerra civile spagnola. Avevo visitato musei e piramidi, vagando per la città e in generale saziando la mia fame e curiosità per le sensazioni. Pur sentendomi sempre più a casa, cominciai a sentire il bisogno di qualcuno con cui parlare in inglese. Le elezioni alla città universitaria sarebbero cominciate la settimana dopo. Cuernavaca era un posto verde a sud del distretto e più vicino al livello del mare nella Valle Morelos, a circa 45 miglia da Città del Messico. Quando le telefonai, Frieda mi salutò calorosamente e mi invitò immediatamente a passare la giornata a Cuernavaca. Lei e Tammy mi vennero a prendere all'autobus. Faceva più caldo e il sole splendeva di più che nel distretto e c'era un'aria molto più rilassata nella piazza della cittadina. Appena l'auto s'arribò nella piazza, riconobbi la donna americana, alta e bionda, e la ragazzina sorridente e abbozzata al suo fianco. Frieda era come me e me l'ero immaginata, sentendo la voce al telefono, una donna calma, intelligente e schietta, appena quarantenne, Frieda e Tammy vivevano a Quernavaca da nove anni e Frieda moriva sempre dalla voglia di sapere le ultime da New York la sua città d'origine è ancora aperto il mercato di Essex Street? e che fanno gli scrittori? passammo la mattinata a parlare di conoscenze comuni e poi vagammo per i mercati di Guerrero a fare la spesa per la cena che Tammy portò a cucinare alla loro governante Più tardi ci sedemmo a bere del caffè con lece, schiumoso, a un tavolo della caffetteria all'aperto, che occupava tutto un angolo della piazza della cittadina. I musicisti ambulanti accordavano le chitarre sotto il sole del pomeriggio e, chiamati Quitos gli scugnezzi, ci si avvicinarono per esporinare qualche penny. Poi corsero via ridendo quando Tammi gli parlò in spagnolo velocissimo. In un battimpaleno altri americani, tutti bianchi e quasi tutte donne, si avvicinarono al nostro tavolo per vedere chi era questa faccia nuova in città. Frieda mi presentò e tutti furono molto accoglienti. tengo con un sueño que siempre creí Si no te tengo aquí, cerquita de mí Para que me arropes y puedas seguir Quiero estar ahí, si la isla duerme Quiero verla sola, cuando el mar despierte Y llevar tu aire dentro de mi sangre Para darme tiempo en el ritmo y en dura una voz en... Carrai da mi tierra te trai con verso la persona che suegna il regalo è l'aroma e il sabor da mi terra Te rai come i Dopo la giornata passata nella bellezza semplice di queernaavaca e nella compagnia rilassata dei suoi amici, Non ci volle molta insistenza da parte di Frieda per convincermi a pensarmi di trasferirmi a Cuernavaca. Ero ancora ansioso di trovare una sistemazione meno cara dell'Hotel Fortin. "Potevo fare avanti e indietro dal distretto per seguire le lezioni", mi assicurò. "Molta gente di Cuernavaca lavorava a Città del Messico e il viaggio in autobus o in taxi metro preso in gruppo costava pochissimo. Secondo me sarai più felice qui che a Città del Messico", propose Frieda è molto più tranquillo qui forse puoi prendere una delle casette del Lombold numero 24 che è nel bel complesso residenziale dove vivere Tammy, che aveva 12 anni, era felice che in città si trasferisse qualcuno con un'edà un più vicina alla sua che a quella di Frieda e dei suoi amici e Gesù ti può aiutare a portare le tue cose dal distretto, aggiunse Frieda Dopo il suo accordo di divorzio, Frieda aveva comprato una piccola fattoria a Tepozlan, un posto piccolissimo, più in alto sulla montagna. "Jesus si occupava della fattoria", mi spiegò. "Ero uno stati amanti per un periodo, ma adesso è tutto cambiato", disse Frieda bruscamente, mentre Tammi ci chiamava dal patio per farci vedere il suo pato ganzo, un anatra così grande che avrebbe potuto essere un'oca andai a vedere la casetta nel complesso residenziale quello stesso pomeriggio ero aperta a tutto quernavaca era come un regalo la casa consisteva di una stanza grande con finestre enormi rivolte verso le montagne e un bagno, cucina e una piccola nicchia dove mangiare una casetta tutta per me con alberi e fiori e cespugli intorno a un sentiero che portava il mio ingresso dove nessun altro sarebbe entrato se non invitato da me Quell'ora e mezzo di viaggio sopra le montagne per essere a lezione alle 8:00 di mattina sembrava solo un piccolo inconveniente. Mentre tornavo in autobus a Città del Messico, decisi che mi sarei trasferita Jesus venne a prendere me e le mie borse e la macchina da scrivere, un pomeriggio dopo le lezioni. Era pomeriggio inoltrato, mentre affrontavamo in macchina i tornanti della montagna lungo il nuovo autopiso dal distretto federale a Quernavaca. Il tettuccio della sua vecchia Chrysler convertibile era abbassato. La radio accesa sputava musica mariachi mentre ondeggiavamo curva dopo curva, ognuna delle quali svelava una vista completamente nuova, un nuovo panorama. E io che un tempo pensavo che a Stanford in Connecticut ci fosse il paesaggio. Risalendo la cresta del Monte Morelos, le sommità delle nubi all'orizzonte rispendevano brillanti, bordate di viola nel sole morente ed io ero felice come non mi sembrava di esserlo stata da tempo e la cosa più bella era che ne fossi totalmente cosciente mi misi comoda sul rivestimento consumato dell'ampio sedile scendendo giù per la vallata verso Quernavaca quella sera di marzo con una mananitas a tutto volume alla radio il sedile posteriore pieno delle mie borse e della mia macchina da scrivere lo stridere delle ruote di Gesus alle curve e la sua pronta e rassicurante risata sguaiata sapevo di essere molto contenta di stare esattamente dove stavo la luna si occultò levantati amica mia mira che già ammanesciò la signora la periodista, la morenita l'alta rubia, la cica Le persone che lavoravano nel complesso di Umbold numero 24 avevano un nome per quasi tutte le nordamericane che vivevano e andavano in visita lì. Un po' nomignolo, un po' soprannome, un po' vezzeggiativo. Solo quelle benvolute ce l'avevano. Non era mai usato con rabbio o disappunto. La signora, la giornalista, la scura, la bionda alta, la piccola. Nel 1954 Quernavaca si era guardagnata la fama di osi per rifugiati politici e spirituali dal nord Un posto in cui i borghesi americani anticonformisti potevano vivere in maniera più semplice, economica e tranquilla Che ad Acapulco o Taxto, dove andavano tutte le stelle del cinema Una piccola cittadina bellissima, mantenuta in gran parte dagli espatriati di molti paesi diversi che vivevano lì Lungo le vie sonnecchianti di Guernavaca c'erano cancelli di ferro e alti muri in mattoni rossi schiariti dal sole e con all'interno i meravigliosi alberi di giaracanda blu che lasciavano prendere i fiori oltre i muri. Accanto ai muri sedevano dei ragazzini a fare un pisolino coi loro asinelli in pausa a metà delle strade sterrate in salita. Dietro i cancelli di ferro la Guernavaca americana conduceva una vita complessa e sofisticata. Un'alta percentuale di donne single con sufficiente disponibilità economica, per la maggior parte provenienti dalla California e da New York, possedevano parte dei negozietti per turisti che circolavano che circondavano la piazza. Altre integavano, integravano, qualunque fosse il loro introito, lavorando in quei negozi o insegnando e facendo la battante per qualche giorno alla settimana a Città del Messico. Alcune di queste donne erano divorziate e vivevano degli alimenti altre come Frieda erano infermiere che avevano prestato servizio nella brigata Lincoln, finendo per avere guai col governo americano a causa di questo. Ai membri della brigata era stata garantita la cittadinanza del Messico. C'erano membri dell'Hollywood Ten, vittima dell'isteria anticomunista e le loro famiglie, messi sulle liste nere dell'industria cinematografica e andati a sbarcare il lunario in Messico, dove la vita era più economica, curando testi o scrivendo per conto di altri. C'erano vittime di altre purghe maccartiste ancora in piena attività. Con loro avevo in comune molti amici di Rea e molta della gente che avevo conosciuto lavorando nella commissione di liberazione dei Rosenberg negli anni precedenti. Dónde salió arenita azul. Dónde salió anoche cayó el agua la de Anoche cayó el agua Nella colonia americana di Quernavaca l'atmosfera politica era circospetta. Non c'era il tanfo di terrore e repressione politica così presente a New York. Eravamo a 3500 miglia di distanza, ma l'idea che le frontiere potessero conferire l'immunità dal mercantilismo era stata spazzata via due anni prima dalla mente di chiunque fosse mai stato minimamente attivo in politica. Agente dell'FBI erano piombati in Messico, trascinando Morton Sobel, presunto cospiratore e complice di Ethel e Julius Rosenberg, fuori dal Messico, dall'altro lato della frontiera, per affrontare il processo per tradimento. Il sospetto e la paura dei nuovi arrivati erano ovunque, misti a un accogliente entusiasmo per ogni faccia nuova. Anche l'attesa di un nuovo disastro politico dal nord, per quanto vaga, era ovunque così come le rigogliose bouganville, coi loro voluttuosi fiori rosso fiamma, e le delicate e insistenti piogge di boccioli di giaracanda, coi loro piccoli petali bianchi, e rosa e viola, dietro cui fiorivano tutte queste ansie. Fu lì, nel l'albe mozzafiato e nei brevi crepuscoli collinari a Quernavaca, che capì che è davvero più facile stare tranquilla nei boschi. Una mattina, all'alba, scendevo giù per la collina verso la piazza per prendere il pullman per il distretto. Gli uccelli all'improvviso si librarono tutti intorno a me, in quell'aria armoniosa, calda, incredibile. Non avevo mai sentito una cosa così bella e inaspettata prima. Mi sentii scossa dalle onde del canto. Per la prima volta nella mia vita ebbi un'intuizione di cosa poteva essere la poesia potevo usare le parole per ricreare quel sentimento anziché creare un sogno come era stato per lo più il mio scrivere fino a quel momento Il ragazzino cieco venditore di uccelli Geromeo dormiva su una panchina di pietra accanto al palco per la banda al centro della piazza vicino alle sue gabbie di uccelli dei colori brillanti in vendita nell'oscurità appena prima dell'alba gli uccelli sulle cime degli alberi presagirono l'arrivo del sole e mentre un'orchestra di canto degli uccelli dagli alberi riempiva l'aria umida e fragrante intorno alla plaza gli uccelli in gabbia riempirono la piazza con la loro risposta cantata geromeo continuò a dormire. Il pomeriggio, quando tornavo a casa dal distretto, andavo in gita turistica nella Valle Morelos o prendevo un caffè con Frieda e i suoi amici nella piazza. A volte andavo a fare una nuotata con loro nella piscina di Helen Perl. Le donne che avevo conosciuto attraverso Frieda erano più grandi e ben più esperte di me. Venne a sapere dopo che avevano in privato speculato dettagliatamente chiedendosi se fossi gay o meno o se ne fossi cosciente o meno. Non mi venne mai in mente che proprio loro fossero gay o almeno bisessuali. Non mi venne mai il sospetto perché dedicavano in gran parte della loro esistenza a nasconderlo. Queste donne fingevano di essere etero in una maniera in cui non avrebbero mai finto di essere conservatrici. Il loro coraggio politico era molto più grande della loro apertura sessuale. Ai miei occhi newyorkesi, provinciali e ingenui, le ragazze gay erano solo così, giovani, visibili e totalmente bohemien certamente non rilassate matrone progressiste ultra quarantenni con la piscina e i capelli tinti e un secondo marito più giovane per quanto ne sapevo io tutte le donne americane della plazza erano etero solo emancipate settimane dopo lo dissi a Eudora mentre andavamo in macchina alle piramidi Teotuchian e lei rise così tanto che per poco non finimmo in un burrone Santita María. Son las tres de la mañana, dicen que pena un santero, vaguito i oigo que dicen, Aïe, aïe, state ma stavo litigando un corpo a corpo con il microfono. <ride> a volte mi prendono questi momenti. Allora, eh, sì, finisce qui la questa puntata dedicata a Azami eh, e alla biomitografia biomitografia di Lodri Lord. E eh, noi vediamo appuntamento sta volta eh, come giusto che sia il secondo martedì di aprile, quindi siamo se non sbaglio a 14:00, come sempre vi ricordo che chi volesse ascoltare queste letture e non solo queste letture, ma tutte le trasmissioni del martedì femminista e lesbico autogestito può farlo all'indirizzo mfla.noblogs.org. Lì appunto troverà eh, tutte le registrazioni, tutte le le puntate del Martedì Femminista Spiegato e Gestito. Io vi saluto e Lisa naturalmente si unisce ai miei saluti e vi lasciamo adesso naturalmente con un po' di musica e poi con le compagnuccie della CLR ora la loro trasmissione, una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto e eh, questa sera è un'intervista a Donatella Massara delle Web Radio Donne di Parola che con un contributo alla mitica Giuna Bans. Eh, rinnovo i miei saluti e eh, buon proseguimento di serata e naturalmente anche una buona notte. Ciatute